За изчезналите хора у нас е системен проблем. За последните две десетилетия около 25 000 души остават като неразгадани години наред случаи, според статистически данни. Особена грижа, както чухме, изискват случаите, в които става въпрос за възрастни с когнитивни нарушения, хора с деменция, болестта на Алцхаймер или деца с проблеми. Продължаваме с Мария Дъскалова, която е главен специалист от Дирекция здравеопазване на Столична община, за да представим резултатите от една програма, която се въведе на територията на София. В 2022 Столичния общински съвет решава общината да закупи проследяващи устройства за хора с деменция. Става дума за 250 устройства, които вече би трябвало да работят. Така ли е? Добър ден, госпожа Дъскалова. Добър ден, да. Към момента програмата работи доста активно. А, опитваме се да обхванем колкото се може повече нуждаещи се. Пилотен ли е този проект или на практика той има продължение от 2022 до сега? Стигат ли унези 250 устройства като брои или са недостатъчни? Ами той започна като пилотен, но продължава стигат към момента. Сме раздали около 150-170 устройства на деца и възрастни. Така че продължаваме много активно. Даже в момента много активно раздаваме. Казахте ми, че в петък, когато направихме оговорката за вашето гостуване, буквално в същия момент сте предавала подобно устройство. Кажете ни, защо е важно това да са устройства с gps елемент в тях. Това могат да са а, часовници. Часовници и тракери. И тракери. А не е, просто ленти, на които да е изписано, че човекът е дементно болен и телефон на който да се обадят хората, които го намерят, за да стигнат до близките му. Ами, тези устройства са изключително по-подходящи, тъй като близките могат да се свържат с тях. В реално време. Могат да видят <към> в реално време, къде се намират, докато да говорят с тях, докато пътуват а, към тях. Така че те могат да се обадят и моите бутони в общи линии са доста по-подходящи, тъй като не могат да случат някакви злопотреби с а, това, което из вас си говорихме извън ефир. Злопотреби с тези телефони на близки. Да, защото всъщност а, аз изпълням какъв възторг предизвик въвеждането на такива ленти с QR-код който, примерно, да се сканира и да се стигне до информация за роднините на изгубилия се човек, това може да попадне в недобросъвестни ръце. Точно така, абсолютно вярно. Докато тук часовника не издава никакъв сигнал и не се вижда. Може да се скрие тракера под дрехи, по чанти. Зависи, имаме възрастни хора, които си сидят само с една и съща дреха и всъщност близките им поставят точно там тракера, така че те да не го видят и да не го загубят и някой на желател да не го види и да не го открадне. Точно така, т.е. това може да бъде и тракер, който да се пришие в подгъва на въпросната дреха а, или пък да се сложи на място, което неминуемо е заедно с а, Точно така, да. този възрастен човек, който има нужда от а, проследяване. А, сега, какви са изискванията за да получи едно лице с деменция, подобно проследяващо устройство? Ами, изискванията са м да се предоставят документи, медицинска документация, която доказва неговото здравословно състояние, а, подава се заявление, декларация, а, гражданите подават и в столична община Московска 33 и в дирекция здравоопазване и всъщност а, тези документи се разглеждат. Ако се установи, че нали, има право, се предоставя веднага, при децата по същия начин предоставят телкови решения или а, документи, доказващи нали, състоянието им. Много е лесно, не е никак сложно. А има ли голям наплив? Защото аз си представям, че тези 250 устройства едва ли ще стигнат за всички, които имат а, нужда. А, правите ли някакво отсяяване и по доход, т.е. да предоставите тази услуга за хора и семейства, които не могат сами да си го позволят, защото има много които то сами си купуват. А, да, ами няма такъв, а, такова изискване за доход. При нас единственото изискване е за медицинска документация, която те предоставят. Всъщност, а, хората все повече се запознават с програмата и а, към момента така доста активно се движим по нея. Но ако случайно приключи, нали, това свършва устройствата, ние сме в готовност да вземем достатъчно колкото е необходимо. Така че имаме и сим-карти и устройства, тъй като столична община предоставя освен самото устройство и абонамент двогодишен с симкарта карта интернет. Има в тази сим-карта Много хора се чудят има ли интернет. Има интернет. Така че всъщност това е всичко. Много, пак казвам, много е лесно и достъпно за взимане на такова устройство. Сега ние чухме и от а, началника на сектор издирване в СДВР колко е важно семействата и лицата, които се грижат за дементно болни а, да действат ако изчезне такова лице и взобщо как да намалят риска от изчезване. А, един от начините е да се заинтересуват от тази програма. Да. А, на сайта на Столично Общински съвет има качена информация, цялата информация, включително и документите, които се подават, включително и... Нали, телефони моя в също, тъй като аз активно се занимавам с това, така че а, хората могат да се обадят, да попитат. Абсолютно веднага ще им се действаме целият екип на, на дирекцията и на столична община също, така че ние сме на линия. Аз съм наистина удивена от това, което чувам. И а, така малко от към кухнята, медийната кухня. А, нека да кажа на нашите слушатели, че ние по този начин ви открихме, Тоест .е. не чрез а, а, някаква, а, някакъв актив пиар от страна на общината, а просто търсейки по темата изчезнали хора, проследяване на дементно-болни. Попаднахме на тази страница на Столичния общински съвет, където е описана цялата програма и е стъпка по стъпка какво трябва да направи да. семейството на човек с деменция, примерно. Отново към а, този въпрос, който е според мен основния. А, ако има информация за а, общия брой дементно-болни в тази фаза, в която най-много се губят за София, вие можете ли да отговорите на тази нужда чисто практически? Ами, тъй като към момента програмата продължава да работи аз, нали, разбира се, това не е мое лично решение, но така или иначе защо да не можем? Тя всъщност е направена точно за това да помага на хората, така че категорично според мен ще можем да се справиме в някакви разумни срокове. Използвали ли сте опита на други градове, големи градове, многомилионни градове, държави? Ами, аз не мога да това на този въпрос отговоря, но и аз също се интересувам доста, така че към момента да се движиме точно по правилата, както трябва да бъде и както и на други места се случват нещата. Но просто хората трябва наистина да научат за нея, за да могат и да се възползват от нея. Благодаря ви, че бяхте с нас. Благодаря. Мария Дъскалова, главен специалист, експертен поглед върху програмата за а, достъп до проследяващи устройства за болни с деменция на територията на многомилионна София.